Гата Крісті. Коробка шоколадних цукерок». Це була несамовита ніч. На дворі дико завивав вітер, і пориви дощу грюкали у вікна. Ми з Пуаро сиділи біля каміна, витягнувши ноги до веселого полум'я. Між нами стояв маленький столик. На ньому з мого боку був гарячий коктейль тоді. А на стороні пуаро стояла чашка густого шоколаду, який би мене не примусили випити, і за сто фунтів. Паро сьорбнув густу коричневу кашку у рожевій порцеляновій чашці, і задоволено зітхнув. Кельбельві, пробурмотів він. Так і так, старий добрий світ, погодився я. Нарешті я маю роботу, та ще яку? А ви, видатний, о! Мона мій, запротестував Пуаро, але ж це правда. Згадуючи ваші успіхи, я вельми вражений, аж не віриться, що ви не знаєте невдач. Таке скажете? Ні, серйозно. Ви коли-небудь зазнавали невдачі? Ще пак. Безліч разів, друже. Лябон шанс, він не завжди на вашому боці. Було таке, що мене викликали надто пізно. Часто траплялося, що хтось інший, який працює над цією ж справою, приходить туди першим. Двічі мене вражала хвороба, коли я вже був на порозі успіху. Треба приймати і падіння, не лише успіхи, друже. «Я не зовсім це мав на увазі», – сказав я. «Я хотів спитати, чи ви колись зазнавали невдачі через власну похибку?» «Ах, розумію. Ви питаєте, чи я колись сідав калюжу». Як ви, англійці, кажете, одного разу таке сталося, мій друже. Задумлива посмішка блукала на його обличчі. Так, одного разу я спіймав облизня. Він раптом випростався у кріслі. Бачте, друже, ви, як я знаю, ведете записи моїх маленьких успіхів. А зараз ви додасте до своєї колекції історію, мого провалу. Він нахилився вперед і підкинув колоду у вогонь. Потім обережно витер руки маленькою ганчіркою, що висіла на свяху біля каміна, відкинувся назад і почав свою розповідь. Історія ця, почав Мсє Пуаро, сталася в Бельгії багато років тому. Це відбулося у ті часи, коли у Франції тривала несамовита боротьба між церквою і державою. Мсьє Поль Дерулар був відомим французьким політиком. Не секрет, що на нього чекав портфель міністра. Він був одним із найзапекліших членів антикатолицької партії. І було певно що при його приході до влади йому доведеться зіткнутися з несамовитим опором. Багато в чому він був досить своєрідною людиною. Хоч він не пив і не курив, але в іншому він не був таким бездоганним. Розумієте, Гастінгсе? «C'est des femmes, toujours des femmes, j'inqui, жінки. Кілька років тому він одружився на молодій дівчині з Брюсселя, яка принесла йому значний статок. Гроші, безсумнівно, стали йому в нагоді у кар'єрі, оскільки його сім'я була небагатою. Хоча, з іншого боку, якщо забажав би, він мав право називатися мсьє Лебарон. Дітей у шлюбі не було а його дружина померла через два роки, внаслідок падіння зі сходів. Серед майна, яке вона йому заповіла, був будинок на авеню Луїзи в Брюсселі. Саме в цьому будинку сталася його раптова смерть. Подія збіглася з відставкою міністра, портфель якого він мав успадкувати. Усі газети друкували довгі статті про його кар'єру. Його смерть, яка сталася досить раптово ввечері після обіду, була пов'язана з серцевою недостатністю. У той час, Монамі, я, як ви знаєте, був членом бельгійського детективного відділу, але смерть псіеполя Дерулара мене не особливо цікавила. Я, як ви також знаєте, добрий католик, і його кончина здалася мені. Щасливою. Через три дні, коли моя відпустка тільки починалася, я прийняв відвідувачку у моїх власних апартаментах, даму, лице якої було закрито вуаллю, але, судячи з усього, досить молоду, і я відразу зрозумів, що вона була жюнфіль Тутафе комільфо, цілком порядна дівчина. «Ви імсіє Еркюль-Пуаро?» – спитала вона тихим милим голоском. «Я вклонився». «З детективної служби я знову вклонився». «Сідайте, мадмазель», – сказав я. Вона взяла стілець і відкинула вуаль. Обличчя її було чарівне, хоча й зіпсоване сльозами, і неначе переслідуване Гострою тривогою. Пане, сказала вона, я розумію, що ви зараз у відпустці, тому ви можете, я гадаю, взяти приватну справу. Розумієте, я не хочу викликати поліцію. Я похитав головою. Боюся, ви просите про неможливе, бадмазель, навіть якщо я у відпустці, я все одно поліціянт. Вона нахилилася уперед. Послухайте, Мсьє, все, що я прошу від вас, це провести розслідування. І результат цього розслідування. Ви маєте повну свободу повідомити поліції, якщо те, що я вважаю правдою, є правдою. Вам знадобиться задіяти всю машинерію закону. Вона була така мила. Ну і, звісно, я погодився стати до її послуг без зайвих слів. Її щічки трохи зажевріли. «Дякую вам, мсьє. Йдеться про смертнім с'є поля Дерулара, і я прошу вас розслідувати її. Кому? Як?» Вигукнув я здивовано. «Мсьє, я не маю ніяких доказів, але моя жіноча інтуїція підказує мені, я просто переконана, переконана, кажу вам. Мсьє, Дерулар померне своєю смертю. Так, але ж лікарі... Лікарі можуть помилятися. Він був таким міцним, таким сильним. Ах, мсьє Поро, я благаю вас. Допоможіть мені. Бідна дитина була майже не в собі. Вона б стала переді мною на коліна. Я заспокоював її, як міг. Я допоможу вам, медмазель. Я майже впевнений, що ваші побоювання безпідставні. Але подивимось... Спершу я попрошу вас змалювати мені мешканців будинку. Ну, звісно, домашні. Жанет, Феліс і кухарка Деніс. Вона там вже чимало років, інші прості сільські дівчата. Також є Франсуа, але він теж старий слуга. А ще матимсь є Дерулара, яка жила з ним. І я. Мене звати Віржені Меснар. Я кузина покійною мадам Деролар. Ми з дружиною Мсьєполя прожили під цим дахом вже понад три роки. Це щодо домашніх. У будинку також знаходяться двоє гостей. Гости? Так, це Мсьє де Сент-Алар. Він сусід пана дерулара у Франції. А також є англійський друг, містер Джон Вілсон. Вони ще мешкають у вас? Так, містер Вілсон. Але... Пан де Сент-Алар вчора відбув. І який ж у вас план, мадмазель Меснар? Якщо ви просто зараз поїдете до нас, то я підготую якусь історію, аби пояснити вашу присутність. Наприклад, представлю вас якимось чином, пов'язаним із журналістикою. Я скажу, що ви приїхали з Парижа, і ви покажете рекомендований лист від пана Сент-Алара. У мадан де Рулар дуже слабке здоров'я, і вона не звертає уваги на деталі. Під винахідливим проводом мадмазель мене впустили у будинок. І після короткої бесіди з матір'ю померлого депутата, яка була надзвичайно імпозантною і аристократичною постаттю, хоча, очевидно, зі слабким здоров'ям, я став її гостем. Дружи мій, продовжив Пуаро. Чи можете ви уявити труднощі мого завдання? Ось чоловік, смерть якого сталася три дні тому. Якби була нечесна гра, можна було б припустити лише одну можливість – отруту. А я не мав змоги оглянути тіло і не було можливості дослідити чи проаналізувати, як саме могла бути введена отрута. Не було жодних підказок, навіть химерних. Чоловіка отруїли. Він помер природною смертю. Я, Іркюль Паро, не маючи нічого, що могло мені допомогти, повинен був прийняти рішення. Спершу я опитав домашніх та зробив того вечора певні висновки. Звернув особливу увагу на їжу під час вечері та спосіб її подачі. Суп – подавав сам пан Дерулар із супниці. Далі блюдо з котлет, потім курка. На завершення компот з фруктів. І все було поставлено на стіл і подано самим мусіє. До обіднього столу принесли каву у великому горщику. Отже, Монамі, неможливо було отруїти одного, не отруївши всіх. Після вечері, Мадам Дерулар пішла у свої власні апартаменти, її супроводжувала мадмазель Віржені, а троє чоловіків перемістилися до кабінету мсьє Дерулара. Тут вони ще деякий час дружно балакали, як раптом. Цілком несподівано депутат тяжко впав на підлогу. Пан де Сент-Алар вибіг і сказав Франсуа негайно привезти лікаря. Він сказав, що це безсумнівно апоплексія, пояснив чоловік, але коли лікар прибув, пацієнту вже не могли допомогти. Містер Джон Вілсон, якому мене представила мадмозель Віржені, був пересічним англійцем середніх років із міцною статурою. Він розмовляв французькою мовою, звісно, з британським акцентом, і все підтвердив де Рулар страшенно почервонів і впав на підлогу. Більше звідти нічого не можна було витягти. Потім я пішов на місце трагедії, у кабінет, і залишився там сам. Поки що теорія мадмазель Меснар не підтверджувалася. Швидше за все вона вела себе в оману. Очевидно, у неї була романтична пристрасть до чоловіка, який помер, і це не дозволяло їй безпристрасно дивитися на цю справу. Тим не менш, я ретельно обстежив кабінет цілком можливо, що голка для підшкірної ін'єкції могла бути введена в крісло таким чином, щоб зробити смертельний укол. Прокол на тілі, який при цьому з'явився, ймовірно, залишився непоміченим при огляді тіла. Але я не знайшов жодних ознак, які б підтвердили цю теорію. Я кинувся на крісло з жестом відчую. Енфау, з мене годі сказав я вголос жодної підказки все абсолютно чисто. Коли я промовив ці слова, мій погляд упав на велику коробку шоколадних цукерок, що знаходилися на столі неподалік від мене. І моє серце підстрибнуло. Можливо, це ще не ключ до смерті пана Дерулара, але тут принаймні було щось нечисте. Я підняв кришку. Коробка була повною, недоторканою. Жодної цукерки не бракувало. Але ця ознака, що лише і впала мені в очі, була більш вражаючою. Бо, бачте, Гастінгсе, сама коробка була рожевою, а кришка – блакитною. Зараз часто можна побачити блакитну стрічку на рожевій коробці. І навпаки. Але коробку одного кольору, а кришку іншого – ні, однозначно. Жаме, ніколи. Цілком можливо, що це ще нічого не означає, але я вирішив дослідити все більш ретельно. Подзвонив Франсуа і запитав його, чи любив його покійний господар солодощі. Легка, меланхолійна посмішка з'явилася на його губах. Він пристрасно обожнював їх мсьє. У нього вдома завжди була коробка шоколадних цукерок. Знаєте, він ніколи не пив. Вина. Але цієї коробки не торкалися. Я підняв кришку, аби показати йому. Вибачним всіє, але це була нова коробка, придбана в день його смерті, а інша була майже порожня. Тоді інша коробка була закінчена в день його смерті, повільно сказав я. Так, всіє, я знайшов її порожньою вранці і викинув. Пан Дерулар Міг їсти солодощі у будь-який час доби, чи не так? Зазвичай після обіду, мсьє, перед моїми очима сяйнуло світло. Франсуа, сказав я, ви здатні зберігати таємниці? Якщо буде потреба, мсьє, бом, тоді знайте, я з поліції. Чи можете ви знайти мені ту, іншу коробку? Без сумніву, мсьє, вона має бути на смітнику». Він пішов і повернувся через кілька хвилин із запиленим предметом. Це була копія коробки, яку я тримав. За винятком того факту, що цього разу коробка була блакитною, а кришка – рожевою. Я подякував Франсуа, ще раз порадив йому зберігати таємницю і без зайвого галасу покинув будинок на авеню Луїзи. Потім... Я завітав до лікаря, який відвідував мсьє Дерулара. Розмова з ним була ще тією задачею. Він зайняв оборону за стіною вченої фразеології, Але мені здалося, що він був не настільки впевнений у цій справі, як хотів би. «Чимало таких курйозних випадків стається», – зауважив він, «коли мені вдалося дещо його розброїти. Раптовий напад гніву – Бурхливі переживання, ну, після важкої вечері, все, потім з приступом люті, кров переливається до голови і, пс, готове діло. Але пан Дарулар де переживав бурхливих емоцій? Та хіба? Я переконаний, що в нього була бурхлива сварка з паном де Сент-Аларом. Причина? Це ж очевидно. Лікар стенув плечима. Хіба пан де Сент-Алар не був фанатичним католиком? Мій їхню дружбу руйнувало питання відносин церкви та держави. Жоден день не минав без дискусії. В очах пана де Сент-Алара де Рулар був майже як антихрист. Це було несподівано і дало мені привід для роздумів. Ще одне запитання, докторе. Чи можна було б ввести смертельну дозу отрути? Шоколад, мабуть, можливо, повільно промовив лікар. Чиста синильна кислота відповідала б цьому випадку, якби швидко не випаровувалася, і крихітну кульку чогось можна було прокоптнути прокопнути непомітно, але це здається не дуже вирогідним. Шоколад повний морфіну чи стріхніну, він скривився. Ви розумієте, пане Пуаро, одного укусу, «Було б достатньо. Необережність. Дякую, пане докторе. Я відкланявся. Затим я розпитав аптекарів, особливо тих, які працювали по сусідству з авеню Луїзи. Добре бути поліцейським. Я без проблем отримав потрібну інформацію. І мені розповіли, що з того помешкання була придбана отруйна речовина». Це були очні краплі сульфату атропіну для мадам Дерулар. Атропін – потужна отрута, і на якусь мить я відчув захоплення. Але ж симптоми отруєння атропіном тісно пов'язані з симптомами птомаїну і не мають схожості з тими, які я вивчав. До того ж рецепт був старий. Мадам Дерулар багато років страждала від катаракти обох очей. Розчарований, я вже зібрався піти, коли голос аптекаря покликав мене назад. О, момом, сєпоро! Я пригадую, що дівчина, яка принесла цей рецепт, сказала щось про те, що треба йти до англійської аптеки. Ви можете спробувати там. Я так і зробив. Використовуючи свій офіційний статус, я отримав потрібну інформацію. За день. До смерті містера Дерулара вони виписали рецепт для Джона Вілсона. Небозна яка знахідка, це були просто маленькі таблетки тринетрину. Я запитав, чи можу я на них подивитися. Він показав мені їх, і моє серце забилося швидше, бо крихітні таблетки були шоколадними. «Це отрута?» – запитав я. «Німсь є». Чи можете ви описати мені їхню дію? Вони знижують артеріальний тиск. Їх додають при деяких формах серцевих захворювань. Наприклад, стенокардії. Вони знімають артеріальну напругу при артеросклерозі. Я перебив його. Мафуа, мені ці дурниці нічого не говорять. Чи червоніє від цього обличчя? Звісно так. А якщо я з'їм... «Десять чи двадцять цих таблеток? Що тоді?» «Я б не радив вам цього робити», – сухо відповів він. «І все-таки ви кажете, що це не отрута. Є багато речей, які не називаються отрутою, але які можуть убити людину», – відповів він тим же тоном. «Я вийшов з магазину в захваті. Нарешті все почало рухатися». Тепер я знав, що Джон Вілсон мав засоби для злочину, але який же був мотив? Він приїхав до Бельгії у справах і попросив мсье Дерулара, якого він трохи знав, про певні послуги. Очевидно, смерть Дерулара не могла б принести йому користь. Більше того, отримавши відомості з Англії,